Salme 35 av David Å, før min sak, Jehova, mot mine motstandere. Før krig mot dem som fører krig mot mig. Grip et lite skjold og et stort skjold, og reis dig til hjelp for meg, og dra spyd og dobbeltøks fram for å møte dem som forfølger mig. Si til min sjel, «Jeg er din frelse». Måtte de bli til skam og bli ydmyket, de som er på jakt etter min sjel. Måtte de vike tilbake og bli beskjemmet, de som tänker ut ulykke for mig. Måtte de bli som agner for vinden, og måtte Jehovas engel drive dem bort. La deres vei bli til mørke og til glatte steder, og la Jehovas engel forfølge dem. For uten grunn har de skjult sin fallgrav med nett for mig. Uten grunn har de gravd den for min sjel. La ødeleggelse komme over ham uten at han vet det, og la hans eget nett som han har skjult fange ham. La han falle i det til sin ødeleggelse. Men la min egen sjel glede seg i Jehova. La den juble over hans frelse. La alle mine ben si, Jehova, hvem er som du, som befrir den nødstilte fra en som er sterkere enn han, og den nødstilte og fattige fra den som røver fra ham? Voldsvittne reiser seg. Det jeg ikke har visst, spør de meg om. De lønner meg med ondt for godt, tap for min sjel. Jeg, jeg kledde mig i sekkelæret når de ble syke, med faste plaget jeg min sjel, og min bønn pleide å vende tilbake til min barm. Som for en venn, som for en bror av mig, gikk jeg omkring som en som sørger over sin mor. Bedrøvet bøyde jeg mig. Men ved min halting frydet de sig og samlet seg. De samlet sig mot mig, slo mig ned når jeg ikke visste det. De rev meg i stykker og var ikke stille. Blant de frafallene som spotter for en kake, skar en tenner, ennå mot meg. Jehova, hvor lenge skal du fortsette å se på det? Å, før min sjel tilbake fra deres herjinger, ja, min eneste fra ungløvene med manke. Jeg vil prise deg i den store menighet, blant et tallrikt folk skal jeg lovprise deg. La ikke dem som uten årsak er mine fiender, fryde seg over meg. La ikke dem som hater meg uten grunn blunke med øyet. For der er ikke fred i taler, men mot de stille på jorden fortsetter de å tenke ut svikefulle ting. Og mot meg åpner de munnen på hvitt gap. De har sagt, «Ha! Ha! Vårt øye har sett det!» «Du har sett det, Jehova! Vær ikke taus! Jehova, hold deg ikke langt borte fra meg!» Våkn opp og bli våken for min rett, min Gud, ja, Jehova, for min rettsak. Døm meg etter din rettferdighet, Jehova, min Gud, og la dem ikke fryde seg over mig. Måtte de ikke si sitt hjerte, ha, vår sjel. Måtte de ikke si, vi har oppslukt ham. La dem bli til skamme og bli beskjemmet alle sammen, de som gleder seg over min ulykke. La dem bli kledd i skam og ydmykelse, de som brisker sig mot mig. La dem rope av glede og fride sig, de som har behag i min rettferdighet, og la dem til stadighet si, La Jehova bli opphøyd, han som finner behag i sin tjeners fred. Og la min tunge tale med dempet stemme om din rettferdighet, hele dagen om din lovprisning.